Я ніколи не забуду того, що ти зробив. Ніна вдячно поцілувала його у щоку. Я так хвилювалася, що нічого не вийде. Знаєш, і я хвилювався, але усе склалося на нашу користь. Він зиркнув на годинник. Вибач, мені треба вести дружину майора, бо їй кортить гроші тринкати у крамницях. Виходь. Ніна заслала валізу пелюшками і вклала туди валю. Будь обережна, цілую, обов'язково цілую. Вона була певна. Нікому не буде до неї діла і на приміському вокзалі, і в поїзді. Не лякало й те, що обман може відкритися. Навряд чи хтось ризикне перевіряти органи. А в директора дитбудинку із живими дітлахами клопоту вистачить. Треба ще попрацювати над документами. Добре, що вона минулого року поцупила трохи паперів з кошика для сміття. Такі формуляри вже начебто не ходили, але ними все одно користувалися. Вже затемно Ніна бігла селом, жалем питаючи себе, чому вони не мешкають у хатинці край села. У клубі, мабуть, крутили кіно. Отже, поки всі односельці захоплено дивилися черговий сюжет, у Ніни була змога пробігти ніким не поміченою. Батьки вже збиралися лягати, коли дівчина зайшла до хати. Мати радісно обняла доньку. Упам'яталася таки нарешті. Ніна ніяковіючої виняла з валіза дівчинку. Мамо, тату, у моєї дівчинки скарлатина. Треба віднести її до знахарки. Вона помирає. Батько саркастично посміхнувся. А ти вчишся стільки років, навіщо? І як черяк на пальці, ми усі розумні, а щось серйозне так до знахарки. Параска належала до тих жінок, що не можуть залишитися спокійними, коли бачать маленьку дитину. Вона весь час ніжно прибалакувала до неї, обличчя жінки осяяв щасливу медовий вигляд, а душа співала і ридала водночас. Дмитре, не кричи, що не бачиш, що дитинка зовсім заслабла? Вдягайся худко і до Ярини!» Чоловік теж любив дітей, але стримано, відчуваючи навіть якусь сором'язливість у спілкуванні з ними. Він не міг стрибати, як хлопчик, чи базікати, як жінка, а сидіти мовчки було ніяково. Дмитро зібрався швидко і мовчки. «Ми виростили добру доньку, але не слухняну. Ося в матір!» Завершив він – переступаючи поріг з малою на руках. «Розповідай!» Сіла мати поруч із донькою. Під час розповіді Параска скрушно похитувала головою, ойкала, зойкала, підкидала картоплі доньці у миску. «Ой, Лишенько, що ж ти наробила? Управи на тебе немає, зовсім як твій батько». Жалілася собі мати. «У мене й добра новина», – заспокоїла її Ніна. Мій хлопець погодився вдочерити Валю і запропонував вийти за нього. Готуйся до весілля, матусю. Мати зітхнула і склала перед собою руки. Він не з наших, доню, та й ти не звикла підкорятися. А підеш до чужих людей, до свикрухи лютою, вона ж тебе замордує мою квіточку. Нічого не вийде, мамо, вона мене терпіти не може і в дім не пустить. А Ваня такий гарний. Ніна заплющила очі, уявляючи, Ти його полюбиш. А як же? У вирії війни дві жінки зустрілися випадково, як це й буває здебільшого: одного віку, одного зросту та постави, обидві розвинуті та цікаві у спілкуванні. Тільки в першої було ім'я та по батькові, становище у суспільстві минуле, а друга мала. Тільки ім'я. Її називали на ти. І все її життя, якщо, звісно, хтось поцікавився б, було суцільною загадкою. Та що цікавого у біографії санітарки? Вона смачно кашляла, багато курила, була спалахливою і любила міцний російський мат. Її звали Діаною або просто Діною. Вона працювала на передовій, але інколи опинялися в шпиталі, яким керувала Ніна Дмитрівна Ціпка. Можливо, їхнє знайомство ніколи б не відбувалося, якби не трагічна загибель чоловіка-лікарки у перші дні війни. Того ж дня у шпиталі панувала незвичайна тиша. Тільки туди-сюди снували санітари і солдати, що кудись переносили щось. Ніна Дмитрівна снідала у своєму кабінеті і думала, що колись це був кабінет директора, а вся будівля – звичайна школа. Ранкові роздуми перервав страшенний грюкій та дзвін металу об бетон, рясно пересипаний добірною соковитою лайкою. Ціпка вийшла розібратися. Посеред коридору, оточена тазиками, маячила самотня жіноча фігура тонка й тендітна, і хрипким голосом лаялася так, що будь-який портовий вантажник уже вмер би від сорому.